Vi står nu vid mark tillägnad jultomten. Jo, så här är det. Här där vi står låg för Kalmar gamla stadskyrka. Gå fram till minnesstenen mitt på kyrkogården som markerar läget och där kan du också se hur kyrkan såg ut. Denna kyrkan var helgad åt Sankt Nikolaus av Myra som var bland annat det sjöfarandes helgon och även det medeltida Kalmar stads skyddspatron. Det är Sankt Nikolaus som är förebilden till vår julklappsutdelande tomte. I den katolska delen av Europa är det fortfarande vanligt att man ger barnen gåvor på St. Nikolaus dödsdag den 6 december och på samma dag får även barnen i Nederländerna presenter av Sinterklaus. Hans namn lever ju även kvar i det anglosaxiska Santa Claus. Den gamla stadskyrkan var en mäktig byggnad, större än den nuvarande domkyrkan. Och det var också anledningen till att kyrkan förstördes när staden flyttades under 1600-talet. Stadskyrkan var den högsta byggnaden i området och därmed ett hot mot slottet. Man sprängde och förstörde därför kyrkan och stenarna kom bland annat till användning vid byggandet av domkyrkan och rådhuset in i det nya kalmar på Kvarnholmen.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 En vid det sista trädet på vänster sida av stigen en gravsten som föreställer en riddare och en ljungfru. Medan vi letar oss fram till gravstenen ska vi berätta lite om kyrkogården som fortsatte att vara i bruk som begravningsplats ända fram till 1800-talet, alltså 200 år efter att kyrkan revs. Och här fanns också då ett så kallat benhus som inte ska förväxlas med den lilla gravbyggnad som står på kyrkogården. Det här med benhus kan synas lite makabert idag, men för när man med jämna mellanrum grävde upp kyrkogården kom det upp mängder med benrester och bestämmelserna bjöd att dessa skulle helgas i ett särskilt hus. När du snart kommer fram till gravstenen som föreställer en riddare och en jungfru, så kommer du att se att stenen är avhuggen i höjd med de bådas halsar och det var ingen tillfällighet eller olycksändelse som bidrog till stympningen. På 1500-talets sista år intog Hertig Karl Kalmar genom stormning. Efter en tid gav sig också slottet och befälhavarna avrättades i vad som har kommit att kallas för Hertig Karls slaktarbänk. Bland dessa gamle Kristoffer Andersson Grip. Nu var tydligen Hertig Karl riktigt sur och långsint för det räckte inte med att Grip halshög så att hans huvud sattes upp till allmän beskådan. Hertigen lät även halshugga gravstenen under vilken Grips hustru redan vilade.